Зустрічав в своєму кабінеті в новому Скотленд-Ярді багатьох дивних осіб, але рідко його удостоїли візитом пані настільки високого становища, якою була леді Патрісія Мортлейк, єдина дочка графа Сноудон. Вона увірвалася, наче вихор того прекрасного весняного ранку декілька років тому. Вона майже фиркала своїм аристократичним носом. І це попри те, що зазвичай була типовою представницею тих млосних дам зі скучним безбарвним поглядом і нахмуреною губою, яких так полюбляв містер Ковард. Вона відмовляється заповнювати офіційний бланк сер, доповіли Марчу, і з нею цей клятий пекінець. Але вона показала мені записку від самого комісара. Впустіть її, наказав полковник Марч. леді Патрісія впала в крісло, махнувши хутрами і спекінезом на руках. Бувши відомою красунею, вона ймовірно, на фотографіях виходила краще, ніж у житті. Її врода була, наче відшліфована статуя, а її вилиці здавалися твердішими за порцеляну. Вона побачила перед собою повну та добродушну людину 17 стоунів вагою, близько 100 кілограмів, з рябим обличчям, нудними очима та коротко підстриженими вусами. Він гайдався біля каміна, покурючи коротеньку люльку. Інспектор Робертс стояв поруч із ним із розгорнутим нотатником – «Я хочу, щоб ви його знайшли», – жорстко сказала леді Патрісія. «Знайшли його?» – перепитав полковник Марч. «Кого знайшли?» Френкі, звісно», – сказала леді Патрісія з ноткою нетерпіння. «Мого нареченого. Ви ж про нього чули?» Обличчя Марча проясніло. Кожен, хто читав газети, пам'ятав... Які політичні сподівання тоді покладали на вельми шановного Френсіса Гейла, наймолодшого з Кабінету міністрів. Френсіс Гейл був молодий. Він був заможний, він був освічений. Перед ним стилалося майбутнє сповнене величі. Усе, що говорили проти нього, оберталося, якщо можна так сказати, йому ж на користь. Фресіс Гейл робив винятково правильні вчинки. Навіть його заручені зі збіднілою дочкою збіднілого пера були правильними. Він був непитущий, некурящий і чоловік винятково моральної поведінки. Полковник Марч особисто вважав його певною мірою пихатим нічемою. «Що стосується мене, – холодно заважила леді Патрісія, – у мене з ним усе скінчено. Ми зробили для цього чоловіка все. Все. Правильні люди, правильні місця, правильні знайомства. І я вважаю себе жінкою широких поглядів. Але коли він зібрався виголосити промову на банкеті корпорації… І з'явився геть п'яний. Уже казали раніше, що навряд чи щось у світі могло здивувати полковника Марча. Ця заява, однак, майже це зробила. А потім, продовжувала леді Патрісія, гурно, змахуючи хутрами, коли з'являється ця руда бестія, і він цілком серйозно. Залисяйся до неї на людях. Це даруйте щось. Полковник Марч прокашлявся. Насправді він ледь стримав задоволену усмішку. Всі нормальні люди вважають вельми приємним, що приносить невимовне задоволення спостерігати, як надуті чепуруни пускаються берега. Полковник Марч не був у цьому випадку винятком. Втім, він зловив її погляд і не промовив ані слова. Леді Мортлик була не дурна. То тож, він помітив суворість її погляду і напруженість вилиць. «Наважуся припустити. Ви вважаєте все це дуже смішним», – промовила вона. «Аж ніяк. Іще я припускаю». Продовжувала вона, широко розплющивши очі і пестячи собаку з спокоєм. Вам не зрозуміло, яким чином це стосується поліції. Ну, раз ви вже це згадали. Але поліцію має хвилювати. Я вже сподіваюся, що Френкі безслідно зник. Весь його департамент поринув у хаос. У найкритичніший момент, не кажучи вже про незручності, завдані моїм батькам і мені, хіба вас не має спантиличити, що він випарувався просто із того жахливого офісу на Пікаділі, де творилися речі, недоступні розумінню? Полковник Марч похмуро оглянув її. «Продовжуйте?» – запросив він. Він почав поводитися дивно, продовжила леді Патрісія. Десь із місяць тому, відтоді, як уперше побачив це. З-під пальто вона витягла примірник відомого мистецького тижневика консервативно-снобійського спрямування і розгорнула його. Вона прогортала газету до розділу оголошень. Кінчиком червоного нігтя вона вказала на одне з оголошень, набране жирним чорним шрифтом. Воно свідчило просто. Вільям та Вільгельміна Вілсон, 250А, Пікаділі». І більше нічого. «Оголошення друкується лише в найкращих газетах», – запевнила дівчина. «І щойно Френкі його бачить. Він шаленіє». Полковник Марч насупився. І чим же? запитав він, займаються ці віллям та Вільгельміна Вілсон? У тому й річ. Я не маю поняття. Утім, якщо в них законна справа, вони мають бути внесені в реєстр. А вони ні. Її верхня губа тріумфально піднялася. Я знаю, тому що ми відправили по Френкі приватного детектива і детектив запевняє що вони продають пилососи хоча інспектор Робертс у розпачі припинив спроби робити записи полковник матч ожив з оновленим інтересом він продовжував гойдатися біля вогню і випускати дим зі своєї короткої люльки усе почалося продовжила вона одного вечора коли я чекала на нього в машині біля палати громад, він стояв на сходах входу і нескінченно розмовляв з тією ж жахливою Лейбориською свинею, не знаю його імені, він просто не спускався, скільки б я йому не махала. Коли ж він виявив бажання приєднатися до мене, він дивився на мене дивним поглядом і наказав водію зупинитися біля найближчого газетного кіоску. Там він вийшов і купив номер цієї газети. Вона продемонструвала її. Я не могла розібрати, що саме він вишукує. Але я знала, що з ним щось не так. Я запитала його, чи може він виявляти хоч трохи інтересу до того, що я для нього роблю» хоча б відвідати концерт камерної музики, який я організувала того дня, де тріо Хуліо представлятиме уривки створів сучасних майстрів. А він відповів. «І що ж?» – запитав полковник Марч. Він сказав до біса всіх сучасних майстрів. «А це просто несправедливо, адже Хуліо...» На піку своєї форми цього сезону. Ось як. Потім я застала його, як він вирізає ось це оголошення з газети. Це могло нічого не означати. І я забула про подію. Але буквально тиждень тому я знову побачила, як він його вирізає. Цього разу з «Таймс». «Тому», – пояснила ладі Патрісія – я вирішила з'ясувати, ким є ці Вільям та Вільгельміна Вілсон насправді. І вчора я до них навідалася. Її очі набули проникливого, задумливого вигляду. Ким би вони не були, повільно промовила вона, грошей у них до біса. Я очікувала, що це буде якась захаращена стара кімната, розумієте? Але ж ні. Боже мій, вони працюють у величезній, новій офісній будівлі, прямо навпроти грін парку. Це настільки по-діловому. Абсолютно незрозуміло для мене. Ви піднімайтеся ліфтом, а там широкий мармуровий коридор і скляні двері з табличкою Вільям та Вільгельміна Вілсон на них. Було видно, що вона ледве стримує гнів, наче згадавши, що треба бути жіночною, леді Патрісія підняла пекінеза, потрясла ним у повітрі і поцілувала його своїми спокусливими губами. Пес старно здув зі своїх очей шерсть, що туди потрапила, і виглядав абсолютно байдужим. Я відчинила двері, сказала вона, і там була. Велика вітальня, порожня. Там були непогані бронзові статуетки і гравюри. Я покликала, я постукала по столу, але ніхто не з'явився. І ось, коли я подумала, що робити далі, мій флопіт, чарівне створіння, чи не так, помітив інші двері і почав на них гавкати. Вона глибоко вдихнула. Я відчинила ці двері. Там виявився просторий кабінет, на зразок кабінету секретаря. Посередині стояв великий робочий стіл, а біля нього крісло-гойдалка. І ось у кріслі сидів Френкі, мій Френкі, а на його колінах, обійнявши його шию своїми руками, сиділа жахлива руда дівчина років дев'ятнадцяти. Більше стримуватися не було сил. Кашель полковника Марча був настільки довгим і вимоченим, що навіть сліпому було б зрозуміло, що щось не так. Гострий погляд леді Патрісії теж це помітив і не схвалив. Але тепер їй потрібно було вже договорити до кінця. «Ну, справді, я сподіваюся». Я достатньо широко мислю, але настільки я була на межі, розумієте, просто шаленіла. Я нічого не сказала, підхопила Флопіта за його безціну шийку і вийшла геть, і двері зачинила. Я пройшла через приймальню, вийшла назад у хол, але далі я не пішла. Зрештою, доля Френкіт турбує мене. І Френкі настільки багатий, і після цього вона загребе його гроші. Тоді як я, працюючи і викладаючись заради Френкі, як ніхто. Коротше, це дуже підло. Я чекала біля входу. Нарешті я наважилася повернутися і розібратися з ними. Але зайшовши до приймальні знову, я застала там чоловіка, якого раніше не бачила, добре одягненого, літнього джентльмена дуже помітної зовнішності, абсолютно листого, за винятком сивого пасма на самій потилиці, що спускалося аж до коміра. Він сказав: Так, мем. Я сказала, хто ви такий? Він сказав: мене звуть Вільям Вілсон. У вас призначено зустріч. Тут я зажадала негайно провести мене до містера Гейла. Він, як і не було нічого, підняв брови і нахабно заявив, що Френкі там немає, що він взагалі ніколи не чув ні про якого містера Гейла і не розуміє, про що я говорю. Я тоді припустила, що він, мабуть, і про роду дівчину не знає. Він глянув на мене здивовано і сказав, що йдеться, ймовірно, про місіс Вільгеміну Вілсон, його племінницю секретарку. Тільки подумайте про це. Але він все одно не знає ніякого Гейла. Це було вже занадто. Я просто пройшла повз нього і розчинила двері в кабінет, де я бачила Френкі раніше. Френкі? Там більше не було, але руда дівчина залишалася там. Вона стояла перед іншими маленькими дверцятами, що вели до своєрідної гардеробної, і виглядала огидно винною. Я просто відсунула її геть і зазирнула туди. Але леді Патрісія Мортлек ковтнула. «Так», – промовив полковник Марч – Френкі там теж не було, закінчила вона. Його не було в гардеробні. Його не було ніде, заявила леді, знизуючи плечима. Там була всього лише ще одна кімната. Великий приватний офіс із видом на пікаділі. Він там не ховався, я і туди зазирнула. І жодного кабінету... Не було куди вийти, крім як назад через двері в головний коридор, де стояла я. Френкі там не було, але його одяг був. «Що?» – вигукнув полковник Марч. «Його одяг, костюм, у якому він був, включно з його годинником і нотатником, і документами, і перснем, і п'яною ручкою» яку я подарувала йому на день народження. Усі вони були складені в шафці, в гардеробній, тільки одяг, але ні сліду самого Френкі. І відтоді він не з'являвся. Тепер ви розумієте, чому я тут? Досі полковник Марч вислуховував розповідь у поблажливій манері. Тепер його попелясті брови зійшлися разом. Дозвольте мені з'ясувати дещо. Зажадав він грізким і досить моторошним голосом. Ви кажете, він у буквальному сенсі слова зник. Не міг він, наприклад, вислузнути назовні, поки ви були зайняті оглядом інших приміщень. Без усього свого одягу? риторично запитала Патрісія. Настала пауза. Френкі, майже стогнала вона, з усіх людей на світі саме Френкі. Звісно, я допускаю, що він міг вислизнути. Так, взагалі кажучи, він міг і з вікна вилізти, і спуститися по стіні будівлі прямо на пікаділі. Але не в спідній білизні ж. «Френкі, припустимо, у нього був із собою запасний комплект одягу». «З якого дива?» – запитала Патрісія, знову не чекаючи відповіді. Нечасто полковник Марч заходив у глухий кут, абсолютно виснажений і приставлений до стінки. Але тепер, схоже, був один із таких випадків. «І що ви зробили після цього? Ага, що я могла зробити? Його немає в його квартирі, і в своєму заміському будинку він не з'являвся. Ніхто з його друзів, навіть особистий секретар, не здогадується, де б він міг бути. Я навіть говорила з цим жахливим лейбористом, з яким вони, я б припустила, зблизилися останнім часом». «І мені здалося, що він збирався розсміятися мені в обличчя. Але навіть він заприсягся, що не знає місце перебування Френкі», е – промовив полковник Марч. «Ми не можемо зробити цю історію публічною. Бачите, це матиме жахливі наслідки. Тож ви наша остання надія. У вас є теорія». Ох, теорії, роздратовано відмахнувся рукою полковник. Я можу вигадати співдюжини теорії, але жодна з них не вирішує головної труднощі. Перепустимо, загадкові Вільям та Вільгеміна Вілсон убили його і ховають тіло. Перепустимо, проти нього влаштовано моторошну політичну змову. Припустимо, Френсіс Гейл загримувався і видає себе за поважного літнього джентльмена з сивим волоссям. Патрісія смикнулася. «Гіпотеза, ані трохи не гірша», – похмуро заважив полковник, – «ніж ідея про вихід на вулицю з підні білизні. Але, я повторюю, допускайте що завгодно». «Це все одно не дасть мені відповіді на найголовнішу загадку». «Яку саме професію Вільяма та Вільгельміни Вілсон?» – відгукнувся полковник Марч. «Є думки, Робертсе?» Інспектор Робертс, зачинивши свій нотатник, поставився до запитання з усією серйозністю. «Ну, сэр», – почав він нерішуче. «Так, продовжуй». «Ну, сер, питання, мабуть, стоїть так. Або містер Гел випарувався з власної волі, або ні. Мені здається, що скоріше ні». «А чому ж?» «Особисті речі», – сказав Робертс. «Годинник, папери та інше. Якщо ви збираєтеся залягти десь на дно...» Хіба не будуть це ті речі, що ви візьмете з собою насамперед? Це ж зовсім не те, щоб підлаштовувати удаване самогубство або щось у цьому роді. Тільки-но він зручно розташувався в кабінеті з юної леді на колінах. Роберт закашлявся і швидко відвів погляд від відвідувачки. І ось він уже зник. Ось ця частина мені і не до душі. Полковник Марч хмикнув. І тим не менш, продовжував Робертс з енергією. Якщо ця парочка вирішила його прибрати з дороги, я ніяк не можу зрозуміти. Ніяк, ні навіщо. Це ніби історія з-під пера Едгара Аланапо. По. Він перервався, бо цікавий вираз – осяяв обличчя полковника Марча. А саме, точно такий, що буває в людей, яких з розмаху вдарили по потилиці ключкою для гольфу. «Боже, Всевишній!» – порбурмотів він з загробним голосом приведа. «Невже все саме так?» «Саме як?» – зажадала пояснень леді Патрісія. «Ім'я», – сказав полковник Марч, мабуть, самому собі, – «може бути простим збігом. З іншого боку, воно надто доречне». Він повернувся до леді Патрісії. «Скажіть мені, чи вміє Френсіс Гейл випивати?» Вона витріщилася на нього у відповідь. «Я не розумію, про що ви говорите». «Ні, чудово розумієте». Полковник умів бути наполегливим. «Ви мені самі сказали, що гель в один із його нападів вічаю, е в один із його епізодів незвичайної поведінки напився на банкеті корпорації. Що саме він пив?» Леді підняла голову. «Абсолютно все поспіль», – сказала вона, «починаючи з коктейлів і аж до бренді». Він просто брав келихи і випивав залпом. Мій батько був у страшенному гніві. І як це на ньому відбилося? На гелі, я хочу сказати. Кажуть, що він ніколи не виголошував кращої